Великим начальником Ясно Значить тепер бізнесмен Звідки тобі все так ясно? Та вони всі Колишні партійні Та комсомольські начальники Тепер вірні сини України Хто не депутат, то бізнесмен І мабуть не з останніх Якщо його водій На лімузині возить А в охоронцях така інтелігентна шафа вони ще трохи помуркотіли, вмостившись під ковдрою на дивані, поки мама Люба не розігнала дружну компанію. Досить подружки набалакалися спати. Вранці Софія помила голову. Вона, звичайно ж, нікуди не збиралася. Хай собі ті бізнесмени розважаються самі, але волосся на всяк випадок помила і накрутила на бігуді. Ще й вибагливо зачесала. Навмисно. На злобосові його компанії, щоб не бачили, яка вона гарна. На роботі навіть шапочку не одягала, щоб не зіпсувати зачіску. Професорка, на щастя, не помітила. Зате трапилося ж вилетіти з навчальної кімнати просто на головного лікаря. Головний Огрядний чоловік у полудній віку не мав дурної звички кидатися на підлеглих і псувати їм кров і настрій. Треба чи не треба? Побачив, як спалахнула Софія. Треба ж таке порушення сане під режиму. І удав, що не помічає, захопився розмовою із завідочкою відділу. Коли вона намагалася прошмигнути повз нього вузьким коридором, легенько взяв заліктик, прошепотів просто у вухо. «Яке ж у вас чудове волосся, Софія Андріївно, І додав іще тихіше. «А шапочку все ж носіть. Не може так». Наприкінці робочого дня болюче питання, яким уже добу мордувала собі голову і серце послідовниця російсько-радянської інтелігенції із властивими їй мазохістськими вправами, хто винен, куди йти, Звиняйте на цю хворобу, страждав Лебонь-поляк Сенкевич. «Що робити?» розв'язалася само собою, майже без її участі, принаймні в частині прийняття рішень. До навчальної кімнати, де Софія Андріївна натхненно тлумачила студентам щось про аномалії пологової діяльності, зазирнула лаборантка Марія Васильівна. Широко розплющені очі відповідали фазі здивування номер 8 «Софія Андріївна!» «До вас прийшли! Мужчина!» Ну, звичайно, хто бі ще міг розшукувати її по горішніх поверхах. Тільки відданий справі боса Максим. І мусило так статися, що вдячний глядачів виявилося настільки понад усяку міру, що заздалегідь приготовані варіанти гордого заламування рук під піонерським девізом «А згиньте, кляті капіталісти» геть не хиляли. Три групи студентів, які саме висипали з кабінетів після закінчення останньої пари і очі поприклеювали до небаченого зросту і ширини в плечах відвідувача, що воздвигся над скромницею Синицькою, мов айсберг над Титаніком, з незрозуміло недоречним виглядом кувочки, котра пасе курча із золотого яйця. Борис Аркадійович чекає вас унизу в машині. Ага, то є ще хтось і чекає. Так, так, дівчатонька, ви ж погляньте, яка там тачка на подвір'ї мало не здасться. Отака грішна думка промайнула у. Пишно зачесані голові золотого курчати, яке ціпцяло собі не то під почесною вартою, не то під конвоєм свого тата-квочки до крокодило-лімузина, що простягся нарешті безсоромно на півподвір'я, прикувавши до вікон цікаві погляди не лише персоналу і матусь-годувальниць.